Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy de Galegos Novais. Estamos aquí, estaremos dúas oriñas eh, pois para explicalles eh, certas cousas eh, co, con convidados, que teremos pois xa preparados outro lado do fío telefónico así que, señoras e señores moi boas tardes Boas tarde Xulio Moi boa tarde, queridos ointes benvidos un día máis a esta con un poquinho de retraso pero aquí estamos outra vez para que... Es... Facélles eh, pasar dúas horas de Radio o Día internacional de radio pois máis ou menos agradable con todos vos outros veña Vamos adiante con música e de seguida conectaremos con Galicia vamos a dar Pois pues pues nada salsa e de música músicais Llove todo día nun paro saio do traballo que estre en marcho para foliada bailar ben bailar un punto raro que pros non sei se me meta tal vez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 Mu bueno, o que é importante é que esas historias teñan moita relación. O, o que, quero decir que o, o que é moi importante é que esas historias teñan moita relación con o seu patrimonio e co a nosa cultura en xeal, uh -huh. pero en particular con recoñecer e recoller investigacións que ti faz. Bueno, sí claro eh, A aáxiina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 son os mitos, son as lendas, son os contos mm -hmm. para explicar che por que un penedo é dunha maneira, por que un yeah. pozo escuro é fondo nun pozo ten perigo, dun río ten perigo, mm -hmm. etcétera, ya poderíamos poñer por que aquel monte se chama daquela maneira, sí. porque se fala das ánimas en determinado lugar, pois eh, eso se se vincula con a forma de entender o mundo da morte e o mundo do máis alá, mm. e as crenzas, ah, eh. e podríamos poir centos de exemplos, non? Todo iso vai con nos. Ah. En na medida en que eh, eh se xamos que que digamos o que pretendía explicar de non deixar eh, eh, eh, no non, que non que non se esqueza ainda que sea eh, eh, nun papel de, ou nunha pasxi web de deixar constancia desa forma de entender o mundo porque o necesitamos porque senón para saber como entendían o mundo novo que sei, na época medieval un supoñer pues claro aí estamos historiadores pero a eh, non temos un vínculo directo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 moitos puntos de, de, de conexión, sí. pero está en que saibamos de onde vimos e, e, e en que camiño ou que mm. que que onde, cara onde vimos, ¿no? Un traballo extraordinario é eh fantástico que ademais vai acompañado dunas ilustracións fabulosas que, que temos que poñer en valor aínda que non poidamos conectar directamente agora mesmo con con Noemí, que Noemí López, que, que che fai precisamente esas ilustracións que é unha ilustradora galega concretamente luguesa e que, bueno, noutro momento intentaremos conectar con ela, ao mellor na outra, a mellor mellor outra emisora irmá tamén aí en, en si podemos sábado, con ela. O sábado se, a mí se me gustaría conectar con ela claro e si. preguntálle moitas cousas. cultura popular e cultura interesantísima que eh, como volvo a repetir, ti, nos teus libros que, que publicaxes que varios, e eh, eh, que sí, ainda estás sí. preparando outro máis, esas ilustracións están feitas con, por Noemí, non? Si, sí, si, sí, si sí. efectivamente, Noemí é, a, a imaxe é unha parte fundamental mm -hmm. da transmisión e sí. ela encargouse desa parte de, precisamente, non? É, que se chega a Galicia encantada é o primeiro que vai a topar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 pois de verdade que é un prazer e sería fantástico continuar contigo bastantes minutos máis, pero a, a, sabes a radio que, que <risas> sales nos pequena Quítanos quit tempo para poder eh, ampliar, e a verdade é que o que queremos é eh, sí, darlle coñecera a todos os nosos ointes ese traballo fantástico es en, eh, non sei, combinámonos para que ese día que celebres o, o, o 20 aniversario propiamente ou, ou arredor desa época, pois volver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 Pero sí que, bueno, cando as datas son redondas, pois pues tamén hai que facer algo, non? <risa> é claro. como cando un cumpre anos, igual non é igual cumprir 64 que 65, ou 61 no. que 70 que 80, non? Claro, bueno, sí, porque, sí. Claro, claro. Pues... E, e celebrar que estamos vivos, que o proxecto siga andando, é que mantemos, mentre se pode dar ilusión por, por mantelo, non? Muy ben. Que que teo, disfrute, más... que so, que so é que o disfrute, que xente o disfrute, que o disfrute, que non é uh -huh. outro, é eh? que xente xa sirva de algo claro. exactamente. máis que seguro que xa xa tra, xa traballando pois para o próximo preparando, preparando bueno, pois moitísimas grazas Antonio non te incomodamos máis de verdade que sentimos moito que se cativa esta conversa pero en outro momento claro, ampliaremosla claro. con máis información de, as, desexarche moitísimo éxito e eh, hasta outro momento moitísimas gracias eh? moitas grazas apertas para ti Antonio sí. hasta logo La Diosa